Atsa Hurricane 2000 Gaming Tower Dacă arunci un ochi asupra carcaselor care au ieșit pe piață recent, vei observa că au foarte multe lucruri în comun. Spațiu din belșug, design ergonomic, circulația aerului excelentă și, desigur, vopsea neagră pe interior și pe exterior. Acestea sunt caracteristicile principale ale unei carcase pe care noi o numim o carcasă bună. E bine, Atsa Hurricane 2000 îndeplinește cu brio cerințele de mai sus, un număr mare de ventilatoare, vopsea de calitate și spațiu uriaș. Ca să ne înțelegem mai bine, este de fapt un competitor al celebrei carcase Cooler Master Half-X. Nu sunteți prea impresionați? Da, probabil că nu ți-ai auzit de acest brand dacă nu sunteți overclocker profesionist, dar ce-ar fi dacă v-aș zice că din uriașul număr de 8 ventilatoare, 400-230 de, de mm, Hm, devine interesant. Și designul este unul pe măsură. Așadar, Ața, te așteptăm și pe la noi să ne încăți privirile.